Let's turn in our Bibles to the letter to Ephesians. Ezt a illetve ennek a levélnek a mondani valóját tanulmányozzuk már egy pár hete. És ez pedig nem más mint a gyülekezet. It's none other than the church. Hogy Isten mit mond a gyülekezetről? What God says about the church? És ennek a levélnek ez a témája. De a középpontban Jézus Krisztus áll. Uh, uh, És beszéltünk arról, hogy Pál elkezdte ezt a levelet. Az első három fejezet a Steli van elméleti része. Hogy ki csoda Isten, is. és hogy Isten mi mindent tett értünk, és mi mindent tesz értünk. Does, és ennek a fényében rengeteg gyakorlati tanácsot ad majd nekünk, hívőknek, a, a 4-es, 5-es, 6-os fejezetekben. Uh, Itt most az 1-es fejezetnél járunk. So a múlt héten megnéztük azt, hogy az Atya Isten hogyan munkálkodik az életünkbe, és mi mindent tett értünk. Most ezen a reggelen azt fogjuk megnézni, hogy Jézus Krisztus mit tett és mit tett a mi életünkben. to what Jesus Christ Does, did, did does a következő héten pedig azt, hogy a szent lélek Isten mit tesz az életünkben Next és mit tesz az életünkben. what God the Holy Spirit has done and is doing in our lives. Pála, leve, ezt a levelet? Vette egy jó mély levegőt és elmondott egy hosszú mondatot a versről a 14 Paul, és mindezt belefoglaltam. His letter, he took a deep breath and he said a long from through akkor a szenvedély volt a szívébe. Akkor a szenvedély volt a szívébe. Isten iránt, olyan nagy szeretet volt a szívében, szívébe, hanem győzte elmondani, hogy kicsoda Isten és mi mindent tett értünk. He hadd such a great passion in his heart and such a great love towards God that he just couldn't he just felt like he couldn't say it all. Úgyhogy az írás tudó, aki írta a levelet gondomanik tudta követni amikor Pál mondta hogy kicsoda Isten mit tett értünk. Azért nem vettünk a múltkor csak mennyit verset vettünk Hat verset mert hogyha ezt megértjük ezt az egy hosszú mondatot akkor megértjük az egész levelet. megértjük Istennek az egész ütftárvét. The, the reason we only considered the first six verses last time is because if we understand these first 14 verses, we actually understand the plan of salvation of God. Ez a bevezető, azt mondja Pál, hogy na erről lesz szó az egész levélben. This is the so, Most hogy elmondtam az elején, hogy ma reggel, a Krisztus munkájáról fogunk beszélni. As I told you this morning, that we're talk about the work of Christ magad beleteszed a fejedbe, If you put that one thing in your mind, you'll understand the rest of the teaching. így van, ha ezt a nagy hosszú mondatot beleteszed a fejedbe, fogod érteni az egész levele. the same way Paul says, if you put this long sentence in your mind, you'll understand the entire letter. Meg fogod érteni Isten szívét. the heart of God. Isten szerelmét, the love of God. Azt, hogy Isten mit képzelt el az ő gyermekeinek, a gyülekezetnek. for His children, for the church. Jó, így fogjuk folytatni tehát a hatos That's Atyánk, még egyszer kérünk téged, hogy nyisd meg az értelmünket, a, a szívünk értelmét, hogy ne csak az agyunkkal, hanem a szívünkkel értsük meg a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és a te nagyszerű tervedet, aminek részesei vagyunk. Of it. Uram, te tudod, hogy milyen, milyen korlátolt a gondolkodásunk meg a képzelőerünk ezért, ezért kérünk, hogy a lelked által jeleníts ki nekünk a nagyságodat. Mert a and Lord, you know best how limited our uh, understanding and imagination is, so we pray that by holy spirit you'd reveal your truth to us. fiad nevében kérünk. In your son's name we ask. Amen. Amen. Amen. Mivel ask. a hármas verstől kezdődik, a hármas verstől fogjuk olvasni. Since the sentence begins in verse three, we're pick up there. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak adja, aki megáldott minket minden lelkiáldással a mennyekben, a Krisztusban. A szerint, amint magának kiválasztott minket, hogy ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által, eleve elhatározva, hogy minket a fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jó kedve szerint. Kegyelmet dicsőségének magasztalására, amelyen megajándékozott minket a ma szerelmesben. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Ha kiben van ami váltságunk az ő vére a bűnök ...nek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt, velünk minden bölcsességgel és írtellemmel. In him A hatos versben azzal fejeztük be, hogy az atyának az egyik kiemelkedő munkája az, hogy bennünket Krisztusban megajándékozol. In verse szerelmesben nagyon nagy ajándékot kaptunk. Ezt a szót még egyszer használja az Újszövetség, amikor Máriáról beszél, amikor az angyal azt mondja Máriának, hogy kiválasztott vagy, kegyelembe fogadta. And it's the same word that's being used when the angel addresses Mary saying that you were chosen, you were mit jelent az, hogy valaki kiválasztott, hogy valami, valaki igazán különleges, igazán kedvenc, akkor gondolj bele Máriába. Az évszázadok során hány millió olyan fiatal lány volt, aki a szívét odaszánta Istennek. Akik odaszánták az életüket Istennek. Their to God. És Isten a sok-sok közül egyetlen egyet, Máriát választotta ki arra, hogy ő hordja Ő fiát, Jézus. And of all of them, God only chose one. That was Mary to, to carry out His Son. Hogyha azon gondolkozol, hogy mit jelent kiválasztottnak lenni, meg igazán nagy kegyelembe részesülni, akkor csak gondolj bele Máriába, hogy milyen nagy kegyelem lehetett a... Uh, ez van a Lukács 1.28-ban. aztán Jézus mondja, hogy aki hallgatja és cselekszi az én beszédeimet, azok még áldottabbak, mint Máriába. Engem mindig olyan nagy boldogsággal el ez a gondolat, hogy én áldottabbak, vagyok mint Ő szülhette meg Jézust. Én nem szülhettem volna meg egyébként félreértés she, she she could deliver Jesus something I couldn't have. De látta az én gyerekeim Hatalmas csoda, Fantasztikus so, it's érzés. A great miracle. És de ő, ő szülhette meg nem én. But she was the one that could én ott se lehettem. Wasn't there. De őt lehetett. És ő nevelhette fel. And she could raise him. Ő tisztál, Ő tisztíthatta, pelenkázhatta, etethette. She his diapers and fed him. Ő játszhatott vele. She with ő csikolhatta meg. She him. Ő fésülhette. És látta felnőni bűn nélkül. And she saw him grow up sinless. He never had a you know, a, a fit. Egyszer se volt akaratos. Egyszer se uh, volt haragos, moments. önző, irigy. Ne, never was jealous uh, or selfish. micsoda áldás lehet! De Jézus olyan boldogsággal tölte engem, amikor tudom, hogy én áldottabb vagyok, Mária. Jesus fills me with such great, uh, joy, knowing that I'm more than she és is. És te is áldottabb lehetsz, hogyha hallgatod az ő szavát és megtartod Lukás 11, 28. And you can be more too, if you listen to his words and do them to Luke 11, 28. És képzeld, ugyanazokat a szavakat, amiket Gábriel mondott. Máriának ugyanazokat mondja neked Isten, hogy te kiválasztott words. vagy a szerelmesben elfogadott vagy. ahogy elfogadta Máriát, ahogy kiválasztotta Máriát, ahogy, ahogy elkülönítette őt öt Téged ugyanúgy elkülönített és ugyanúgy kiválasztott és ugyanúgy a kedvence vagy. Just like the Lord accepted Mary and set her aside and and, and graced her the same way are you. Krisztusban. In Christ. Ennyire ennyire elfogadott volt. That's how accepted you are. És beszéltünk arról, hogy minden embernek ez az elsődleges szüksége, hogy valaki elfogadja őket. And we talked about it how this is the primary need of every person to be accepted. Én úgy beszéltünk de, de milyen nagy dolog az, amikor tudod, hogy Jézus Isten elfogad téged. Jesus, És nem csak megtűr egy sarokba valahol. Hanem örül neked, szeret téged, örökbefogadod. fogadol. He rejoices minket elfogadottak, megakceptáltak. And gifted Mennyire megváltoztatja ez egy keresztény életét, ha ezt tudja. If you know this, it your life. És tudhatod, azt mondja Isten, hogy minden lelkiáldással már megáldott téged Isten. Ezzel is. Tudhatod, hogy az Atya Isten mindig örvendezve néz rád, örömmel tekint rád. Amikor rád nézse, se haragos az arca, meg szigorú. His, his, uh, his face is never, uh, nem örvendes felette, jár. De he, he, you. But he, over you. he with téged. He loves you. Kegyelembe fogadott téged. He grace. Ez teljesen megváltoztatja egy keresztény életét. That changes a, a life Mert mindezt Isten tette még mielőtt. Teremtette volna a világot. God has done this, even he the world. Ez It's unbelievable. Ön, tudva, Ő tudta azt, hogy én milyen vagyok, milyen a szívem, milyen he lesz knew, majd a szívem. He knew what I'm like and what my heart will be like. Nem tudom. A holnapi programodat tudod? Do you to know your valószínűleg nem teljesen. Isten minden nem exactly, Az összes, a szívednek az összes gondolatát tudja, nem csak hogy mit fogsz csinálni. He És így is kedjel fogadott and az atya in in the Ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy Krisztusban fogadott el minket. It's very important for us to know that He accepted us in the Beloved. Miért mondja, miért nem azt mondja, hogy Jézusban, miért nem azt mondja, hogy Krisztusban, azt mondja, hogy ama szerelmesben? He says in Miért mondja azt, hogy ama szerelmesben? Azért mert nagyon-nagyon szereti a fiát. Az otcha Isten végtelen szeretettel szereti Jézust, a fiú Istent. God the Father loves Jesus, God the Son with with an endless love. És ő benne szerettéken. In hogy gondolat ütötte meg a fejemet ezen a reggelen, mai reggelen. Arra gondoltam, hogy ha a fiát annyira szerette, hogy értem adtam. Akkor engem legalább annyira szeret, mint a fiát, mert különben nem adta volna a fiát én And given Érzed ezt a mélységet, a ezt a szeretetnek ezt a mélységét, hogy Isten téged legalább annyira szeret, mint Jézust a saját fiát. Depth of this love, that God loves you understand the Ha téged nem szeretne legalább annyira nem adta volna a fiát el If He didn't a hetes versben, innentől Krisztus munkájáról, meglátói munkájáról olvasunk, azt mondja, hogy akiben Krisztusban van, a mi váltságunk. And here <coughs> the, sons, uh, the redemption work he says, in him we have redemption ismét kihangsúlyozza, hogy ő benne ő benne ő benne van az elfogadás ő benne van a váltság. He goes on emphasizing in him, in him in him we have acceptance and we, in him we have redemption isten soha nem tervezte úgy hogy Krisztuson kívül fogadál minket god never planned to accept us outside of christ nem lehetséges az hogy váltságunk legyen Jézuson kívül it's uh, impossible to have redemption. A János 14.6ban azt mondta Jézus, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Jézuson kívül nincsen üdvösség, nincs megváltás. There's no salvation, there's no redemption outside of Christ. Jézus megváltói munkán, munkája nélkül nem ismerheted Isten, nem lehet közösséged vele, és nem fogad el. És nem vagy az ő fia. Nem vagy örökbefogadó. You cannot know God without the redemptive work of His Son. You cannot be accepted and be adopted. Csak is ő benne, Mi az a megváltás? Megváltás az, hogy Isten megmentett minket. Szerintetek Csodálatos a teremtés. Gondolkoztam, hogy, hogy hogy tudjam ezt nektek átadni? I was trying, I was thinking, how I this? Gondoltam, hogy hozok egy, egy vetítőt és vetítek gyönyörű képeket a teremtés. a in, and, and of De most szeretném használni az agyatokat. Like, Gondoljátok right el, el ezeket a leggyönyörűbb helyeket, ahol valaha voltak. Gondoljátok el a kis Gyerekeken. Or, or an vagy bármikor, amikor azt mondtad, hogy ez a teremtés, ez gyönyörű. Ez, ez ha biológus vagy, esetleg gyönyörködsz azon, hogy egy hal hogy van összerakva. Ha tudod, hogy hogy van összerakva az emberi test, akkor azon gyönyörködsz, hogy ez, ez tökéletesen van szerkesztve. But how the human put together, you're amazed, and you tudtátok, hogy body is lenyűgözte a szem. A szem. Neki? Lenyűgözte Darwin. Darwin. <laughs> uh, did you know that Darwin was amazed by, by the eye? Tudjátok Darwin, aki az evolúció elmélete találtam. You know, Darwin annyira lenyűgözte a szem. Összetétele, ahogy össze van rakva, hogy a fajok eredetet című könyvében megírt egy fejezetet arról, hogy az elmélete miért bolondcsag. Darwin was so amazed at at how the eye was put together and its function and all that in that book, the uh, Origin of Species, he he dedicated an entire chapter through which he, he admitted that how this his whole theory is a foolishness. Olvastad már a folyok eredetét? In case you read the book. Ah, nem vagy egyedül szinte senki nem olvasta. Pedig a könyvtárban, kelet vele. We can get it from the, from the library. Az, az elejét valószínűleg ismered, mert iskolába összefoglalták neked, de a végét nem. Nem is tudják, hogy benne van a vége. Ez a fejezet, hogy problémák az elmélete. You know, Probably in your uh, uh, manuals from book, you have a, a comprised version of, of, of his uh, work, but it's only the beginning part of it, which seems to be Uh, scientific, but at the end there's an entire chapter where he talks about the problems with his theory. Darwin was, was uh, convinced that this theory is foolishness. Oldalakon keresztül gyönyörködik, hogy a szem hogyan van összerakom. And Mennyire pontosan megvan szerkesztve és hogy ki van zárva, hogy a szem evolúcióval fejlődhetett volna. Képzeljétek el, hogy a, a csapok meg a pácikák tetején a szembe vannak az erek. <laughs> <laughs> <laughs> Sensory neurons. Ez melyik? Ezt most mondja angolul. Ezt mondja vele, angolul ezt mondja, So, there are blood vessels on top of the sensory neurons. Oké. Okay. E, és képzeljétek el, hogy a fénynek, most nagyon kell gondolkozni, a fény keresztül bejön a szemünkbe, és utána a érhálózat mögötti érzékelőket üti meg Now you know you imagine as the as the light you know hits the eye and goes goes beyond the the network of the little capillaries and and and uh, actually touches the the the neural surface behind that that that system ez nagyon fontos It's very important. mert képzétek kell hogy ha egy érhálózat van az idegek előtt, akkor azok szerintetek nem vetnek árnyékot. Dehogy imagine if you have that that won't they shade, sh uh, um, cast a shade, a shade, you know behind them? Dehogy nem? They, they do, right? És szerintetek, ha árnyékot vetnek, látnánk valamit? Ha ide teszel valamit a szemed elé, you know, if és árnyékot vedd a szemedre, látsz valamit? Nem, nem látsz semmit. Az egész szemfenéken, egyetlen egy helyen, egy gombos tűnyi helyen, Célre vannak döntve ezek a kis idegsejtek, és ezért nem a tetejükön van az hálózat, hanem mellettük. Oké, okay. so in the whole eye there's only one little spot, a spot of a head of the needle, where the little sensory neurons are pushed aside, so the capillaries are not on top of them, but on the side of them. Oké, okay. ez az egyetlen egy pont az éleslátás helye. And that one point is, is the 2020 uh, uh, place. a helyen látunk. That's how we see. képzelni, hogy az egész ember az egy ott Isten az mindegyik embernek megnyomja, hogy lásson. can you imagine how God that on one every single eye, making sure that you see? Ez csoda, hogy látunk. It's, it's a that we do see. Értitek, hogy mekkora hatalmas csoda. So it's such a miracle, És olyan understand. bonyolultan van összerakva a szem, hogy még most is nobedi a kezrei vannak kiírva azoknak, akik valamit felfedeznek, hogy tudják helyettesíteni az szemzőveteket megírás mi. And the eyes put together so complexly and wonderfully that there is still Nobel prizes awaiting those who do further research uh, in this area. Na de most nem biológia urat. But I don't want to go into more biology Csak details. Csak azt akartam megmutatni, hogy mennyire csodálatos a teremtés. All well, I want to show is how how beautiful creation is. Fantasztikus fel nem bírjuk fogmni. It's amazing, we cannot even comprehend. És milyen helyzete. What about the work of redemption? Szerintetek melyik nagyobb? A megváltás vagy a teremtés? Which one do you think is greater, creation or redemption? Just as you read the Bible. A megváltás munkája sokkal-sokkal nagyobb. The work of redemption is so much greater. Hát tudjátok képzelni, hogy Isten a szavával teremtett, és ezt leírja a Biblia kettő fejezetben. el Can lehet olvasni fél perc alatt. a És a Biblia maradék része a megváltásról. Szól. And the rest of the Bible is all about redemption. Könnyű valamelyiket is érteni? Is it, is it easy to of them? Melyik a fontosabb? Which one's more important? Isten rengeteg időt és rengeteg uh, szakaszt ír a megváltásról az egész Biblia arról szól. God devoted a lot of time uh, to, to talk about, uh, about redemption. Ha gyönyörű a teremtés, mennyivel gyönyörűbb a megváltás. If fantasztikus creation is beautiful, how much more beautiful is és fontos a teremtés, mennyivel fantasztikusabb, mennyivel fontosabb a megváltás. how much more important is, it, is the redemption? Vagy nézd meg azt, hogy mennyibe került. Or, or think about what it cost God. Milyen bekerült a teremtés? What did it cost God to create? A három egy isten jó éreztette magát. The triune God had a great time within itself. Szeretet uralkodott a három egy istenben. There was love reigning within the Godhead. Um, nem tiszteletlenül mondom, de jól láv voltak. I don't mean to be um, disrespectful. Disrespectful, but they were doing pretty good, thank you. És Mégis úgy döntött, hogy teremt bennünket, mert ezt a szeretetet, ezt a fantasztikus szeretetet velünk meg akarta osztani. Nem kellett volna, he didn't have to. de mégis megtette. Mégis Hogy teremtett Isten? Mibe került neki? How did God create? What did egy pár szóban, nem. A few words. És mi bekerült a megváltás. And what did he cast him to to redeem us? Mibe került az, hogy téged megváltott Isten? What did he cast him to redeem you? Egy pár szóba. A few words. Abszolút nem. Ne no, onnevező. Istennek emberré kellett lennie. God had to become human, man és szenvednie he had to Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné kellett lennie. He no sin, he, he had to be sin. Ő függött a fán, átokká lett értünk. Nem csak magára vette az átkot, ő lett átokká. Ő he he he helyettünk. helyettünk meghalt. He died in our place. Azért, hogy bennünket megváltsa. Ez egyáltalán nem volt egy könnyű dolog. It wasn't an easy thing. Ott hagyni mindaz mind a dicsőséges dolgot, amit el se tudunk képzelni. Csak azért, hogy bennünket megváltson. Just so that he can, uh, save us. És itt van az ára a megváltásunknak az Ő vére által váltott meg minket nem lehet eleget beszélni Jézus véréről can't talk enough about the blood a vére christ. váltott meg minket it was his blood that saved us. nem ilyen titokzatos módon nem a mysterious thing nem arról volt szó hogy akire ráfröccent Krisztus vére az megváltódott it wasn't like if, if the blood of christ is sprinkled someone they, they, they end up being redeemed nem a fizikai vérét Váltottak meg az emberek. Nem attól, hogy hozzáértek -e ezekhez. It wasn't by touching that physical blood that redeemed people. Hanem az ő áldozati halála váltott meg mindet. It his sacrificial death that redeemed us. nagyon fontos, hogy elramélik ezünk, hogy a vére. Miatt vagyunk megváltottak. It's so very to, to that of his blood. -e, nem lett volna elég a megváltásunkhoz az, hogy Jézus jó példát mutat nekünk. a megváltásunkhoz nem lett volna elég az, hogy egy gyerkölcsös életet élít Jézus, hogy mi utána őt követhessük. Jesus living in a moral life, that in itself wouldn't have for us be, to be redeemed. Még cselekedet nélkül a szeretetes lelet volna elég, hogy megmentse minket. hogyha csak a mennybe maradt volna és arról beszélgetett volna hogy ő mennyire szeret minket, abból nekünk nem lenne megváltás. megint ne érezett tiszteletlenségnek de a sava se elég ahhoz hogy megvátsom minket szükségünk volt ára, hogy Krisztus áldozati halálát bemutassa, hogy helyettünk, ő legyen az áldozat, és elkárhoztasson minden bűnünket. Uh, but there was a need for for him to die in our place, that he be the sacrifice on our behalf, and he would condemn all of our sins. Egyedül az ő vérében van váltságunk. Redemption was only through his blood. Mert a, a megváltás az nem csak arról szól, hogy az úr szemét húnya bűneink felett, és azt mondja, hogy na jó, felejtsük el. Redemption is not only about God just closing his eyes to our sins, mert akkor hol lenne az igazság? Isten nem csak szerető Isten, hanem igaz Isten is. És a bűnünkért a halál az igaz fizetség. Minden egyes bűnnek a zsoldja, a fizetsége, a következménye az a halál. Nem tudnál te magad, meghalni a bűneidért, ide, so Egy bűn, egy halál. One sin, one death. Szerinted a te életedbe hány bűn van? És hányan vagyunk ebben a teremben? És hányan vagyunk ezen a világon? És hányan éltek az évezredek and óta? And how many lived through the centuries? Ezeket a bűnöket Isten mind-mind elítélte Krisztusban. Uh, a teremben amikor Krisztus a keresztfára ment, akkor minden bűnünket magára vett és azt mondta, hogy ő testben elítélt minden bűnünket, az Atya jogos haragja őrüllet kijöntve. When him. És erre szükség volt, mert Isten csak így lehet igaz, hogy a bűn elnyeri ami a méltó a And there was a need for this, because in order for God to remain just, the sin, sin had to be uh, és Krisztus ezt önként vállalta az örökkévaló szentlélek által. lélek Christ did the a, a szent három Isten a, a három egy Isten egyetértett abba, hogy ezt megteszik értünk. the Triune God agreeing that, that He will do this for us. Az atya, a fiú, a szentlélek mind szeretetből a megváltás munkájába részt vesz. God the Father, the Son and the Holy Spirit, out of love, taking part in this work of redemption. És ott Krisztusban minden bűnöd, múltbeli bűnöd, mostani bűnöd, amit holnap elkövetsz, az mind mind elítélte. there in Christ, all of your sins, of the past, the present and in the, of the future that you'll commit tomorrow, were all there in Christ. És nem csak a bűneink lettek megítélve, hanem a bűnös természetünk is. Not only our sins, the particular sins that we commit, but even our sinful a sátán egyik, egyik hazugság az az, hogy a bűneinkkel vagyunk lefoglalva, nem a bűnös természetünkre figyelünk. Értsétek meg azért követünk el bűnöket, mert bűnösök vagyunk? a változás nem abból lesz, hogy kevesebb bűnt követek el. A változás abból lesz, ha bűn a természeted megváltozik, átváltozik. And change comes when your sinful nature is changed. Abból lesz, amikor új szíved lesz. That is when you receive a new heart. És amikor a Krisztus diktálja a dolgokat az életedben. Abból lesz igazi változás. That's what changes. Nem ilyen um, reformokra van szükségünk. It's not reformation that we need. Na, nem arról van szó, hogy most egy kicsit jobbnak kell lennünk. And we try to be somewhat better hanem arra van szükség, hogy teljesen átváltozzunk. ez az a munka, amit Krisztus végez bennünk. De ez mind azért lehetséges, mert a jogos ítéletet Ő elhordozta a kereszten. And Ezért van váltságunk az Ő vére által. És van az Ő Egyébként mit jelent ez a szó, hogy megváltás? What does term mean? A megváltás az azt jelenti, az új három különböző szó van. Legtöbbször azt jelenti, hogy megvásárolni. Aztán van egy olyan szó is, amit az Új Szövetség használ, olyan görög szó, ami azt jelenti, hogy felvásárolni saját használatra. Ez az, amit a Galata 3:13-ba olvasunk, hogy Krisztus egyszer mindenkorra megvásárolt minket a törvény átkától és ő saját magától. That's és itt a harmadik szó, amit használ a megváltásra az új szövetség. Itt ezt találjuk a, a hetes versben. Ez az azt jelenti, hogy felszabadítani. And a third, um, meaning of the term that a szó, hogy felszabadítani. Ez mit jelentett a római birodalomban? Hát ez volt A legnagyobb örömhír amit hallhattak. A római birodalomban több mint 6 millió rabszaga volt. In the Roman there were 60 million, uh, ha jó hírt akartál mondani egy rabszolgának, akkor az úgy nézett hogy oda mentél hozzá, azt mondta, hogy "szia, megvásároltalak, és felszabadítalak, szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz." So, if a slave, tell that you, megváltott minket. God, God redeemed Megváltott minket a bűnös természetünk rapságából. From Megváltotta a sátán uralmától bennünket. From a reign És ez egy teljes komplet megváltás, teljesen le el, el lett rendezve, teljesen ki lett fizetve. This ez, ez nem lehet még teljesebbé tenni. Ez cannot make it amikor a könyvelők lefűzik a számlát és ráírják piros betűkkel hogy kifizetve vagy rendezve akkor az, az kész ez le van rendezve Semmi további követelés nincsen when the accountant puts in a könyvelésedet. In annyira szerettem azokat a csekszelvényeket betűzni alapos, hogy fizetve, fizetve, fizetve. Kész. I like to put in those those bills there, and let's say it's paid, it's paid. A bűneid így le vannak rendezve kész, nem kell vele többet foglalkozni. The same with they have been paid for. You don't need to deal with them anymore. ott a keresztem. És nem kell öt évig megőrizni. You don't need to keep the bills for years like do here. örökké érvényű. Because that has eternal value. Ki ez a megváltás? Mindenkire. Olvasd el a, a János levelébe, a kettes fejezet, kettes versét. Ő engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért. A kettő Péter 2.1 kettő beszél arról, hogy vannak olyan emberek, akik elfordulnak Istentől, akiket Isten megváltott. In 2. Peter 2:1 we read about people who turn away from God, although God redeemed them. A megváltást el kell fogadni. So you have to accept this uh, redemption. Hiába szabadítok én fel egy rabszolgát, hogyha nem akar elmenni. Uh, even if I set a továbbra is a, a rabszolgatartója... tartója uh uralma alatt akar élni és azt akarja csinálni amit az mondják. If de Krisztusban van a mi váltságunk. A But our redemption is in Christ. Megint használja Pál azt, hogy a mi váltságunk. a pogányoké is, meg a zsidóké is. Mindenkié. Mindenkié. Na most ezt remélem megértetted, hogy mi a megváltás a te életedre. So I life. a szomszédodon. Have, have Pál azt mondja, hogy ez a mi váltságunk? Paul says this is our uh, redemption. But you mindenki, aki melletted ül az even the, the next to you. És képzeld el, aki melletted ül, azt is Krisztus váltotta meg, az ő vére által váltotta meg. And the person next to you was also purchased through the blood of Christ és ő se tud a mellette ülő se tud többet tenni azért, hogy ez az övé legyen mindössze annyit, hogy elfogadja. Miénk ez a megváltás? It's az által és a bűnök bocsánata. Is through his blood, of, of sins. Látjátok a bocsánat, az a megváltásnak a következménye a gyümölcse. See, forgiveness is the consequence, is the fruit of redemption. Krisztus vére nélkül nincsen bűnök bocsánata sem. the blood of Christ there's no forgiveness of Ha Isten csak úgy megbocsájtana a megváltás és Krisztus vére nélkül akkor igazságtalan lenne. If God could nagyon szeretem a gyerekeimet. I love my children. De ha valami rosszat tesznek, és tudják, hogy azt nem szabad, mert már megbeszéltök. De ha tudják, hogy nem szabad, mert Én nagyon szeretek nekik megbocsájtani. I to them. És nagyon szeretném, hogy csak azt mondjam, hogy felejtsük el az egészet. De vér nélkül nincs bocsánat. But ezt nem azt... nagyon jó, ezt nem megyünk bele. De not nélkül nincs bocsánat. There's no forgiveness without blood. Egy másfél éves össze tudja a fejébe rakni, hogyha nagyon cukin néz, és így oldalra dönti a fejét. old at me with that smiling face. És azt mondja, bukkanna. sorry. akkor tudja, hogy nagyon cukin. They know it, it's very cute. De meg kellett tanulni, hogy ez így, ezzel nincs elintézve. But they also have to learn that in itself doesn't settle the situation. Mert akkor igazságtalan lennék Lillával szemben. Meg ővel then is. would be I'd be unjust towards uh, her, uh, older And mint a well. be kell menni a szobába egy kicsit elgondolkoznia, és akkor utána lehet róla beszélni. So if nothing else, she has to go to her room and think about it, and then later on we, we can talk about it. Értsétek meg, a bocsánat az a, az a váltságnak a következménye, Krisztus vérének a következménye. Ezért nem értem azokat a keresztényeket, akik bűnben élnek, és csak annyit mondanak, hogy Bocs, Uram, és megyek tovább ugyanúgy vétkezni. That's why I don't understand the Christians who live in sin and they think they can just say sorry God every now and then and they go on uh, sinning. Mert ez nem csak Because it's not annyi, hogy bocs, Uram. Oh, just, oh, sorry, Vér nélkül nincs bocsánat. Hiába no... szeret, hiába meg akar bocsájtani neked. There's no forgiveness without blood, although he loves you and wants akkor to forgive you. Because then he'll be unjust. Jézus véréről van szó. It's about the blood of Christ. Persze most, ha bocsánatot kérsz Istentől, akkor Keresztül of course, as you ask for forgiveness from God, he you this, uh, blood of De könnyen kezeljük az egészet, akkor azt mutatja, hogy fogalmunk sincs. Nem értjük azt, hogy Krisztusnak ez mibe került. But if you uh, think of this lightly, uh, then, then you, you don't understand what what it's all about. De megkora nagy dolog tudni azt, hogy megbocsájtott nekünk Isten. Egyébként küzdesz ezzel keresztényként. You hogy Isten megbocsájtott nekem. Ha küzdesz vele, akkor, akkor, figyelj az ő áldozati halálára. If you struggle, look at His death. Ő nem csak úgy megbocsájt, he just forgive, hanem ő halálosan komolyan gondolja. But he's dead about it. Véresen komolyan gondolja. Kifizette, rendezve van, kész vége. He, he, he paid in full. It's settled. It's over. És ez azt jelenti, hogy megbocsájt. That's what it means that he forgives. Ha tudott, hogy ő megváltott téged és elvégezte a megváltás munkáját teljesen akkor abból tudsz meríteni gazdagságot áldást hogy Isten megbocsájtott neked If you know that János 1:9. Hogy ha egyetértesz Istennel a bűneiddel, akkor you, ő hű és igaz és megbocsátja. If you agree with God about your sins, then faithful and just and he forgives egyetértesz a bűnöddel Istenmelt. If you agree igen uram tudom, hogy ez bűn volt. Yes lord, I know that was sin. arról, hogy ez lázadás volt Köszönöm a te véredet, köszönöm, hogy a fiad meghalt ezért a bűnömért is. thank you for your blood, I thank you that your son died for my sin. Köszönöm, hogy ezt megtetted, értem. Nagyobb munka volt, mint az, hogy megteremtetted ezt az egész világmindenséget. Köszönöm, Köszönöm, hogy ezt megtetted akkor tudjátok hogy Isten mondja hogy ő hülye és igaz és megbocsát. Ha nem tudod elfogadni ezek után hogy Isten megbocsájtott neked, akkor Istent nevezett And making Ha mindezek után azt mondod hogy de Isten nekem nem bocsájtott meg, akkor ezzel azt mondod hogy Isten hazudik. Isten nem hazudik. But he doesn't. Lehet, hogy nem úgy érzed magad. Maybe you don't feel like being de hogyha csodálkozol azon a munkán, amit Krisztus a kereszten értett, akkor fogod is érezni ezt a megbocsátást, ezt a hatalmas szabadságot. Szerintetek szűkös ez a bocsánat? Do you think, uh, this forgiveness is limited? Mert sokszor így Jó, hát arra, hogy plegykáltam, hát azt megbocsátja Isten. God, does forgive my gossiping. Hát rosszat mondtam valakinek, nem köszöntem az utcán, ezt megbocsátja Isten. Hazudtam, uh, greet people the street, God, will forgive ezt for God valaki. Hát nem tudom. I'm tudom. sure. Ezt nem hiszem, hogy megbocsátja Isten. sure God Nincsen bocsánat erre szerintem. I for És csomó keresztény például a paráznaságot úgy kezeli, mint hogyha az lenne a halálos bűn. And many Christians treat or A or adultery as if senki nem azt mondom, hogy nyugodtan lehet parázsnak. Don't get me wrong, I'm not saying you can go ahead and commit adultery De azt mondom, hogy van bocsánat rá. But I'm saying that there's forgiveness ugyanúgy mint ahogy a pletykákodás. Mert egyébként a bűnlistákban a plegykákodás ugyanúgy ott szerepel a hazugság meg a minden mással együtt, mint a Because on that list of sins, gossip is on the same list with all the sexual immorality. el, van bocsánat rá. Believe me, there is forgiveness a Krisztus vérén, Krisztus áldozatán keresztül, jössz Istenhez. De van bocsánat minden bűnre van bocsánat. There's forgiveness for every sin. És nem arról van szó, hogy a megbocsájtási csap az ilyen szűk átmérő, és csak úgy csordogál belőle. It's not like that where forgiveness flows from. just very limited and és ha jól helyezked, akkor éppen a kis vékony sugár alatt meg tudsz állni. If you, you of water azt if mondja, hogy az ő kegyelmének gazdagsága szerint otthon olvasd el a hetes verset. verse és hogyha a kétségeid lennének, hogy milyen gazdag az ő kegyelm, akkor olvasd el a nyolcas verset is, melyet nagy bőséggel közölt van. If you weren't wondering how rich his grace is, go on with that you read in verse 8, which he made to towards us in wisdom. Hogyha azt mondanám neket, hogy Bill, Gle Bill Gates, nem mindig nem tudom ki a nemét, Bill Gates um, küld küldneket pénzt, az ő gazdagsága szerint, amelyet bőséggel közel veled akkor mire gondolnál? If I told you that Bill a Gates is going to send kapni? you some money according to his riches and he's going to share that abundantly with you, then what amount do you think of? Tíz forintra. You think of ten forints? Nem, az ő gazdagsága szerint bőséggel közli veled az ő pénzét. If he shares his money with you according to his riches and he does it in an abundant way, then you think of a lot a big amount. Na most házmon vagy, hogy az én gyerekem fog neked pénzt adni, az ő gazdagsága szerint bőséggel. Mennyi pénzre gondolsz? Now if I tell you that my little daughter is share with you money from her riches, Then what amount do you think of? Do you think Én 10 forintot szoktam kapni tőle. I get forints sokat jelent. But it me a lot. Mikor megyek, mindig kapok tőle? vagy 5 forintot vagy 10 forintot? When I am to the house, she always gives me or Tudnak tudják neki venni tejet? Csokít, kakaot, so buy a milk and chocolate and cocoa and all this stuff for her. De ha Bill Gates az ő gazdagsága szerint közli a pénzét bőséggel veled, akkor mennyit ad? Ne felejtsétek el, hogy Efézus volt az ázsiai tartománynak a központja. Emlékeztek, hogy a világ hét csodájának az egyik Efészusba volt. És emlékeztek, hogy mi volt az? Artemis istennő, Diana istennőnek a temploma. The temple of Diana. Amit egyszer már megnéztünk, kiszámoltam, hogy tízszer nagyobb volt mint a nagy templom. Which was fértek el benne. 30, És annak a templomnak akkora kincstára volt. And there was a great treasury. Hogy banként működött. operating as a bank. Az egész ázsiai tartományban onnan adtak kölcsönöket. They loans from that particular nagyon büszkék voltak az Efézusiak, azt mondták a római birodalomnak, hogy nem nem majd mi építünk utat a saját pénzünkből, a vízvezeték mindent mi építünk a saját pénzünkből. Szerintetek gazdag volt ez a templom. Ez gazdag volt. It was rich. Mi talán Bill Gates-et látjuk gazdagságnak. For ott volt a templom. És ezeknek az efézusiaknak mondja azt hál, hogy, hogy Isten. Megbocsájtást adott neked, megváltást adott az ő kegyelmének gazdagsága szerint. And to these a kegyék akar lealacsonyítani Istent. Don't, don't you diminish God. Ne, ne akar lealacsonyítani, hogy ő nem tud megbocsájtani. Don't you diminish his forgiveness. Meg, hogy ezért a bűnél nincs bocsánat. No for Hatalmas bőséggel közölte Istent a kegyelmét God shared his Jézus tette. He did it in Christ. A megváltásnak a munkája. The work of redemption. Azt olvasjuk, hogy amelyet nagybőséggel között bölcsességgel és értelemmel megismertetve velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Which he made to bound us in Nem csak, hogy a kegyelmét közölte, hanem még értelmet is adott nekünk, meg bölcsességet, hogy megismerjük az ő akaratának a titkát. Therefore he did give us the riches of his grace but also gave us a wisdom and prudence that we would understand the mystery of his will. Tudod mi Isten akaratának a titka? <coughs> you know Ki az aki tudja? Who, who knows? Nem tudjákok. Azt tudjátok, hogy Isten az Ő akaratának, az Ő akarata titkának a sáfára iváltat minket? of the of Ezt a titkot kell nekünk vinni más emberek felé. Ahhoz, hogy jó sáfár legyél, legalább tudnod kéne, hogy mit viszel. you to be a good steward, you better, you first need to know what you're over. Növekednünk kell ebben. So we've got to grow in this. Magunkra vagyunk hagyva. Are, are we left alone in this? Nem. Bölcsességet, értelmet adott nekünk, hogy megismerjük give, az ő akaratának a titkát. An Egyébként erről a titokról beszélünk. And actually we're talking about this mystery right now. Arról, hogy Isten szeretett minket és megváltott minket, és hogy hogyan váltott meg. It's about the fact that God loves us, and redeemed us and how he redeemed us. a Biblia óra után nem mondhatod, hogy nem ismered az ő akaratának a titkát. Egyébként Isten akaratának a titka az, nem olyan titok, amit nem lehet megtudni. tudni. It's not a mystery a secret that you cannot know. gondolunk, nem nem erre gondolunk, hogy ez valami olyan, ami amit úgyse tudhat meg az ember. When it comes to secrets, you think it's something that people should not know. De nem, amikor a Biblia titokról beszél Isten titkáról, akkor arról beszél, hogy rejtve volt sokáig, de most már felfedte Isten. But that's why rather the scriptures use the term mystery, which means that it has been hidden, veiled for a while, but now God has unveiled it. Isten akarata ennek a titka olyan, mint a, mint a szülinapjai It's kind of like a birthday gift. Kis lesz szülinapja nem sokára. My, my uh, is up. Megvan az ajándé. We've got the gift. De számára még titok. For her it's still a mystery. Legalábbis még reméljük, hogy még mindig titok. Hopefully it's a mystery. M Mert el van rejtve előle. hidden from her. De aztán amikor jön a szülina, the comes, akkor lerántja róla a leplet, the, you know, the, the wrapping paper. és akkor fogja látni, hogy mi. És azt mondja, hogy ez, ez a titok, ez az én ajándékom. That's my gift, she's say. Isten az ő megváltásának a tervét, az egész akaratát, az ő akaratot rejtve volt. Az ószövetségben az emberek fogalmuk se volt, hogy hogy fog Isten bennünket megváltani. People of the Old Testament had no idea how God would redeem us. Bethlehembe fog születni. He's going to be born in Bethlehem. He'll be called a lesz rámába Fiadat egyiptomból hívtam. I ki. called my son from Egypt. És akkor honnan fog származni a messiás? Where does the Bethlehem uh, Rama Nazareth or, or Egypt what fogalmuk fuck volt. together. Többen úgy szavaztak, hogy Bethlehembe fog születni, és De akkor miért neveztetik Nazareth? Mi tudjuk azért, mert ott föl. Because he grew up there. De miért volt sírásívás? Azért, mert ott tölték meg a gyerekeket. Miért mondja azt az igaz, hogy Egyiptomból fogják kihni? Azért, mert születése után elment Egyiptomba, és onnan jött vissza a kézméni. Because after nem ért heródás. And after the Herod died, he came back from Egypt. Jó, mi már összetudjuk rakni a képet. Ők nem tudták. Now we can put the At that time, titok volt nekünk, le van rántva a lepel És ezt, az, ezt a titkot a megváltásnak a titkát vihetjük az embereknek. And this that we can take És ez, ez az, amit a szentlélek világossá tesz nekünk, lerántja a leplet a szemünkre, hogy miért van szükség a megváltásra egyáltalán. And this is what the Holy Spirit does győz meg minket arról hogy bűnösök vagyunk arról hogy mi az igazság mi az ítélek, The Holy Spirit that us helyez. Uh, that we were we sinners and what, what uh, righteousness and what justice is and, and We came to God. Eben, az ő jó kedve szerint van. És beszéltünk a múlt héten, hogy Istennek van egy terve, van egy akarata. És ennek a tervnek vagyunk a részesei. A tízes vers az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a menyekben vannak, mind amelyek a Földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget eleve elrendeltetve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének. That in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. It ad tizen tesz egy kis kitérőt, és azt mondja, hogy hagy beszéljek még egy kicsit Krisztusról. Ezt mondja, hogy az idők Paul rendje nézve ismét egybe magát mindeneket Krisztusban. Disp dispensation of the of the times he might gather together in a one all things in Christ. Ez a szó hogy egybe a tízes versben Together together ez together, egy matematikai kifejezés volt. Together together this term for the Greeks was a term from mathematics. Ki szerepelt a matematikai? How many of you have liked math? Barqui. You like a matematikai kifejezés azt jelenti, hogy összesíteni. Uh, and that this term together together means to, to comprise. Összeadni. To add. Ez ez az, amikor egy bonyolult egyenlet végén kiszámolod az eredményt és azt mondod hogy na ez a megoldás. When at the at the end of a, end of a, of a long uh, mathematics method you come up with the solution the answer and you say this is the answer. Sinus, cosinus, Remember the sinus? Sinus, Vagy lehet hogy a se jutott már az agyad. Maybe at that time your mind És be felírták that. a táblára, és azt mondták, hogy na ezt old meg. És csak néztük, hogy a tanár hogy tudja egyből a választ. Aztán próbálta levezetni, hogy hogy jutott el a válasz. Én, then, van, aki követte egy-két van valaki addig sem. And then they, they, they showed us how they ended up with that answer. And some of us maybe had a hard time following a few steps, but then you'd eventually give up. Ilyen bonyolult helyzetek, bonyolult egyenletek az életedben Amit esetleg nem értesz, That you don't understand. És amit esetleg Isten elkezdett neked leveszetni, de elveszítetted a fonalat. And God tried to make, give you the, the, you know, how he came to the answer and, az a jó, hogy nem kell rosszul érezned magad. You don't need to feel Mert elárulja a végeredményt. he tells A fékezett Krisztus, Jézus Krisztus. És akármilyen Jesus Christ. bonyolult helyzet, akármilyen bonyolult problémaban van, mindegyiket Krisztusban egybe szerkeszt Isten. Az lesz a végeredmény Jézus Krisztus. A dolgozatok tetejére odaírják a jegyet, hogy hanyas amikor valaki megkapja a dolgozatot, mit néz and a javításban? do you look at first? Egy dolog érdeklő, hogy hanyas? Were az, hogy a tanár miket húzott talán? interested in things that the Általában nem. Not. Aztán, ha akarsz tanulni, akkor megmérheted a De mi az ami érdekel? a végeredmény. mindennek a vége Krisztus it the it all, it's going to be Vannak olyan problémák, amit Krisztus majd bíróként ítélő bíróként fog megoldani. Christ will solve some problems in, in his office of, of a judge. Vanak olyan problémák, amit Krisztus úgy old meg, hogy a megváltásán keresztül. Some he will solve through his redemption, De ő ezt a megoldás. És lehet, will be the answer. És lehetsz, hogy levegőt, mert nem neked kell ezeket a bonyolult képleteket megoldani. You, Tudhatod, you, hogy hogy mi a végeredmény. You can take a deep breath hogy ki and, a végeredmény. and be relieved knowing that you don't have to solve all these problems, but you'd rather know the solution. És minden Krisztusban minden, ez azt jelenti, hogy minden. Everything means everything. Mondhatnám, úgy is, hogy a görög minden azt jelenti, hogy minden. In the, in the original Greek, everything means everything. Jó? ebbe bele minden, tehát beletartozik a szent életed, amit a gyülekezetben élsz vasárnapunkén. And that Jó, your holy life kömpényt, that ember. you live at the church on Sundays or other days of the week. Meg a nem gyülekezeti életed is. And it also your non-church life. Ami szintén egyébként. Élet. Which, by the way, is, also holy life. Az, is az is keresztény élet. Life as a, mind of a kettőt egybe szerkesztik Krisztusban Isten az idők végére. Both are made together in at the end itt olyan könnyű imádkozni. felt like it's so easy to pray here? De mondjuk napközben, munkahelyed, de amikor csörögnek a telefonok, meg különböző meglepetések érnek, akkor nem annyira. The, the telefon Uh, find all the surprises it's not that easy to pray. Megesetleg úgy találtod, hogy itt olyan könnyű a másikat szolgálni. When you feel like it's so easy to serve others while you're here. De amikor a munkahelyen vagy, akkor nem biztos, hogy olyan könnyűnek találod a másokat szolgálni. But at your job, you might not find it that easy to serve others. Krisztus szemében nincsen két külön életed. In eyes, you don't have two lives. Az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása a keresztények életében, hogy kettészedik ezt az életet, pedig nincs mit kettészedni. szedni. It's minden egybe szárkaztva. Everything in Christ is put together. Hőben, In whom we our Eleve elrendelve annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából csinál. according Krisztusban van az örökségünk. Our is in Annyira tetszett az, amit olvastam, az egyik kommentárban. Well, I liked what I read in one of the commentaries. Krisztus az evangéliumokban leírta a vég It's, it's like through the gospels Christ wrote uh, his um, will. Ahol megjelölt bennünket örökösnek. mentioned És az utána pedig meghalt, hogy ez a végrendelet Életpályája. Then he died, so that this will actually could be active. Egy végrendelet akkor lép el, amikor meghal az akkéria. Because once will only only becomes functionable if the person who wrote the will is dead. Van olyan példázat, amikor a fiú hamarabb akarta volna, hogy a representation. You know, De ugye ez a normális, hogy amikor meghal valaki, akkor lép érhet az ő a végrendel. But uh, the norm is that the, the will uh, is, is valid after the, the person is Krisztus uh, ezt azért tette, hogy mindaz, amit nekünk hagyott örökségül, az a miénk legyen. And Take possession of. És azt pedig, Feltámadt Krisztus. And then he rose again. Ezzel nem érvényét a végrendelet, hiszen már meghalt. And now his, his, his will Feltámad azért, hogy segítsen nekünk abba, hogy az örökségünket meg is tudjuk élni. But now he rose again so hogy fel fogni a gazdagságot, amit ránk hagyott. mint hogy Bill Gates rám hagyná az összes vagyonát. És nem tudnék mit kezdeni egy levéllel, hogy kedves Bodogán Zsolt, Bill Gates összes vagyona tiéd. Nem tudnék vele mit kezdeni. Jó lenne, ha lenne egy tanácsadóm, ha nem is Bill Gates támadna föl, de hogyha lenne egy tanácsadóm, aki elmondaná, hogy hogy mi is a vagyonom So Itt telling me what this is all about. van egy üdülőd. Here's this Ott van egy hegyi lakosztály. You, there over there you've got else. A tenger alatti hotel nem tudom. The Ho hotel under the the, the Amíg, És akkor nem tudnám, hogy hogy lehet bejutni. And how do you get in? Aztán jó, and ez a pin yeah. jó, Tehát kell egy segítő. So I need a helper. Jesus azért, hogy segítsen nekünk ezt az örökséget megélni. Rose again to help us, uh, the, this nem csak úgy ránk dobta, hanem segít ezt az örökséget megélni. He didn't just throw it upon but he helps us experience and and and take advantage of this If you look around to your left and right vannak mellette Who is it uh, the next to you A you uh, inherited the same thing Ez fantasztikus dolog. And that's great És hogyha te már tudod hogy az egyik örökséget hogy kell meg elmondhatod a másiknak And if you know how to, how to uh, enter into part of your inheritance you can share with someone else A másik is el fog neked valamit mondani and Ez a share... közösség felépíteni egymást. Ez az ő akaratának tanácsából tette isten. Ezt ő akarta így. Nem, nem csak véletlenül hagyta ránk az örökséget. He just leave a, a, a later, a second plan. Ezt, ezt eleve elhatározta. Értitek? Az, az ő tervének vagyunk a részesei a legelejétől fogva. Én annyira hálás vagyok azért, hogy én nem véletlenül születtem meg. So Lehet, hogy a szüleim így gondolták, Maybe vagy my mások my így gondolták. So, vagy más így gondolja. Nem véletlenül születtem. meg. Ez isten eleve beletett az ő tervébe. Had, had Ez egy fantasztikus dolog. Ez egy van egy terve, és a plan, annak a részese vagyok. Azért tettem mindez, hogy legyünk az ő dicsőségének magasztalására akik reménykedtünk Krisztusban, akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, Megpecéltáltatottek az ígéretnek a ma szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. That we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who's the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Arról, hogy igen, eleve elrendeltünk. Elrendeltettünk. Isten eleve kiválasztott minket. És egyébként csütörtökönként ezt az elhívást nézzük meg a most részletesen. De itt azt látjuk, hogy van személyes felelősségünk is. Aki az eleve elrendelést csak úgy veszi, hogy hát, ha mennybe kerülök, oda kerülök, ha oda rendelt el Isten, ha nem a... Menj be, akkor nem oda kerülök mit tehetek én well, itt it a 13-as vers hangsúlyozza a személyes felelősséget. F Figyelitek az igéket hallottátok Here you, see, you, hittetek, heard, you believed you were sealed. Mit kellett csinálni? El kellett fogadni ezt az örökséget. Isten nem fogja rád erőszakolni a szülinapi ajándékot. Nem fogja rád előszakolni az örök életet, hogyha te azt nem fogadod. Az fogad Beszélgettél már olyan emberrel, aki kiderült, hogy nem is hallgatott téged. Az egyik legmegrázóbb élményem az volt, mikor valaki imádkoztam, és úgy tűnt, hogy uh, együtt imádkozunk. mátkozunk. És utána pár nap múlva mondta, hogy ja, hát füldugó volt a fülemben. Hát nem azt jelenti, hogy Isten nem hallotta meg az imádságot, de nem együtt imádkoztunk, hanem én imádkoztam. Meg so, lehet, hogy like... ő is imádkozott, de külön imádkoztunk van egy ismerősöm, akik összejönnek és a szomszédasszony is mondja meg ő is mondja és egyszerre mondják mind a ketten nem figyelnek egymásra csak beszélnek majd megállapítják hogy jót beszélgettünk i uh, i know people who who get together this lady with with her neighbor and they end a great time talking uh, a ha beszélgetés, azt is jön, hogy meghallgatod a másik. ezért ez a tanítás nem beszélgetés, hanem prédikáció. That's why this is so not teaching not a conversation. This <laughs> is nem beszél, És egyébként mindjárt befejezem. I'm, I'm de fontos, hogy meghallottátok. You heard. Személyes felelősség, hogy hallottad. As you heard. Személyes felelősség, hogy hittél ő benne, mm -hmm. hogy bíztál ő benne. hogy És ahogy ezt tetted, Isten megpecsételt a Szent És ahogy ezt Isten a a pecsét az akkori ba lebonzolított üzletet jelentette. The seal in those days had to do with with a done a closed deal. A számlákra nem csak azt írták, hogy kifizetve rend ez még le is pecét The bills were not only written over that it's paid in full, but they were also sealed. A pecsét jelentette a túlaidon. The seal. Amikor egy dobozt összecsomagoltak összekötözték és lepecsételték, akkor tudták, hogy kinek a csomagja. Az a pecsét jelentette a biztonságot. The és a hitelességet. that, that the, the, the security and validity. Figyeljétek, itt nem a szentlélek pecsétel meg minket, hanem a, a, a Szent Lelkével, Jézus a szentlélekkel megpecsételt minket. The Holy a szent lelket, the Holy by azért, hogy biztonság, tegye az, hogy ez egy lebonyolított tűzlet, you know az for sure, övé vagy, it's deal, és ez hiteles. biztonságban lehet. A másik rész a dolognak az az, hogy a Szent Lélek, szent lélek a záloga a mi örökségünknek. A the, the, the other part of it is that Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. A, a zálog az az előleget jelent. Which means down payment. De eljegyzési ajándékot is jelent. But it also means uh, um, an engagement uh, an engagement gift. Ez az azt jelenti, hogy hogy biztos lesz az üzlet. Biztos lesz az esküvő. Which means that, that the wedding is for sure. Ilyen tekintetben biztosítva van az örökségünk is? Thus our inheritance is secured. Mert a Szent inheritance a záloga ennek, because the Holy spirit is the, the guarantee of this. Tehát az, az örökségünk az biztos. Our inheritance is meg az örökösök is biztosan. The heirs are also secured. Mert mi meg megonyunk pecsételt mi a pecsétet viseljük biztonságban vagyunk örökösökként. As as heirs. Az örökségünk is biztos, a, a záloga meg a szentlélek. sure nem kell azon aggódnod, hogy de mi van, ha közben majd az örökségem máltulj? So you don't worry, and what if, if somehow my inheritance disappears in the meantime? Azon sem kell aggódnod, hogy um, mi lesz, hogyha nem érem meg azt a kort, amikor az örökségemet tudom élvezni? Mert te is meg az örökség is biztonságban van. És az ő dicsőségének magasztalására. To the praise of his glory. minket Isten az övéivé. He's made us his. Itt van vége a hosszú mondatnak. The end of the long és ezt háromszor mondja Pál ebbe a hosszú mondatban. And in this long Paul says this three times. Ha azt gondolod, hogy én túl sokat ismétlek, If you think I much, Pál egy mondatban háromszor ismételte, Pál ismételte a hatos versben, a tizenkettesben, és a tizennégyesben. Ezért van a megváltás. That's why the Az ő dicsőségét magasztaljuk. To praise his glory. Hogy elismerjük, hogy ez az övé, az so ő, ő munkája. His work, hogy magasztaljuk a kegyelmét, áldjuk az ő kegyelmét, az ő szeretetét, love, és neki adjuk a szívünkkel. Ezért van ez az egész, az egész megváltás munkája. Jövő héten megnézzük azt, hogy a Szent Lélek hogyan munkálkodik az életünkben ebben we'll, a megváltási tervben. Atyám, köszönjük neked, hogy megváltottak vagyunk. És kérünk téged azokért, akik, akik most értették meg a megváltás tervét, hogy ha te Szent Lelked által győzz meg őket arról, hogy jöhetsz hozzád, jöhetnek hozzád, és elfogadhatják ezt az ajándékot, az örök élet ajándékát. Lord, we thank you for those that just understood your plan of redemption for the first time, that convinced them by holy spirit that they can come to you and receive the gift of eternal life. Vágyzs meg őket, Uram. Redeem them. Had meg, és hadd éljenek szabadon felszabadulva a sátán dabszolgaságól. May they be saved free from the, from the bondage of Satan. Jézus kérünk téged, hogy akik már értjük ezt a, ezt a tervet, hogy adj nekünk még mélyebb belátást, még mélyebb értelme. Annyira hálás vagyok azért, hogy hogy legalább annyira szeretsz mint a fiadat, hogy hogy adtad a fiadat, igen köszönöm hogy a kegyelmedet nem szűkösen nem kényszerítve adtad, hanem hanem a te gazdagságod szerint hatalmas bőséggel we thank you most, hogy kiegészítetted, ismerettel, bölcsességgel, hogy, hogy jó sáfára lehessünk a te titkodnak. Hogy másoknak elvihessük és te lerántani a te a Uram, ez mind, mind a Te munkád. Köszönjük az örökségünket. Köszönjük a biztonságot. Köszönjük, hogy a Tiaid vagyunk. Köszönjük, hogy Krisztus, hogy Krisztus, ez mind, mind a Te véreden keresztül Köszönjük, Krisztus, ez mind, a Te véreben keresztül Téged ezért. You, Amen. Amen.